Die Zugrettung. Rubble und Chase waren sehr beschäftigt. Sie schaufelten jede Menge Sand in den großen Sandkasten, neben dem zwei Kinder schon ungeduldig warteten. Zurückbleiben! Hunde bei der Arbeit! Noch ein paar Schaufeln! Rubble ist gleich fertig. Dann könnt ihr in dem Sandkasten spielen, so viel ihr wollt. So, das wär's. Erledigt. Sonst noch was? Ha, eine Sandburg. Ja, das wäre echt ganz toll. Hm, Im Sandburgen bauen bin ich leider nicht so gut. Oh. Aber ich könnte ja etwas probieren, wie? Der Sand flog nur so durch die Luft, als Rubble ihn mit seinen Hinterpfoten wegschaufelte. Das hier. Der Sandhaufen hatte die Form eines Schaufelbaggers. Boah, dein Bagger. Danke, Rubble. Cool. Kann wir spielen. Ich will Rubble sein. Nein, ich will Rubble sein. Auch Chase, der Polizeihund, war ziemlich beeindruckt. Und du sagst, du kannst keine Sandburgen bauen. Der Sandbagger ist doch supertastisch. Was soll ich sagen? Ich bin ein Bauarbeiterhund. Kati <lacht> saß unterdessen im Zug. Sie hatte zusammen mit Katzi ihre Oma besucht und war nun auf dem Weg zurück nach Hause noch Hunger, Katzi? Du hast deine Leckerlis schon aufgegessen. Komm, setz dich zu mir. Katzi wollte aber nicht sitzen, sondern futtern. Oh, oh. Oma hat die Leckerlis nur für die Paw Patrol gemacht, das weißt du. Aber wenn es aus der Tüte doch so gut roch, Katzis Magen knurrte. Du hast wirklich einen riesen Appetit für so ein kleines Kätzchen. Der Magen knurrte lauter. Wow, du hast ja gewaltig Hunger. Und noch lauter. <Glacht> aber das Geräusch? kam gar nicht aus Katzis Bauch. Oh. Es kam von draußen. Viele große und kleine Felsbrocken hatten sich vom Berg gelöst und fielen auf die Gleise. Oh. Der Lokführer brachte den Zug gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Oh nein! Entschuldigen Sie bitte, was ist passiert? Felsen sind aufs Gleis gerutscht. Wir sitzen auf der Brücke fest, bis jemand kommt und die Felsen wegräumt. Kati dachte natürlich gleich an die Fellfreunde. Ich weiß, wer helfen kann.